Рибека Ярос, Четверте Крило, розділ 24. Я знаю, що тобі не хочеться цього чути, але іноді варто знати, коли треба змиритися і завдати смертельного удару міра. Саме тому прослідкуй, щоб Вайлет потрапила в квадрант переписувачів. Вона ніколи не зможе забрати життя. Книга Бреннена, сторінка 17. Я спробувала встати на ліжко, щоб сісти, але біль у руці нагадувала, що нещодавно ні засів кенджал. Тепер вона була перебинтована. Скільки швів? Одинадцять з одного боку і дванадцять з іншого. Він вигнув темну брову і подався вперед, спершись на коліна. Ти перетворила на зброю апельсин Violence. Я на силу переповзла з сидячого становища і знизила плечима. «Працювала з тим, що є. Якщо вже ти вижила, ми вижили. Не можу лаяти тебе за це і не питатиму, звідки ти завжди знаєш, з ким боротимешся на викликах». У його погляді явно читався гнів, але була нотка полегшення. Завдяки тому, що ти сказала Рідоку, Еметеріо встиг доставити Джека сюди вчасно. На жаль, він за п'ять ліжок від тебе і виживе, навідмінно від другокурсника, в ряду від нас. Могла б його добити і позбавити нас драми. Я не хотіла його вбивати. Я спробувала розім'яти плече, болить, але не вивихнуте, і на обличчі досі пульсує окремі ділянки. Я просто хотіла не дати йому вбити мене. Треба було сказати мені. Зірвалося в його губ обвинувачення. А ти б не міг зробити нічого, тільки виставити мене слабкою. Я примружилася. Та й щось, уже кілька тижнів, тебе спробуй знайти. Якби я не знала, то подумала б, що поцілунок тебе налякав. Прокляття. Ось це говорити, напевно, я не збиралася. Залишимо це в минулому. В його очах щось блиснуло, але на обличчі знову запанувала холодна маска байдужості. Серйозно? Треба думати, якщо він так довго цього уникав. Це була помилка. Ми з тобою будемо служити разом до кінця життя. Нікуди один від одного не дінемося. Зв'язок, нехай навіть лише фізичний, буде колосальною помилкою. Про це немає чого й говорити. Я на силу втрималася, щоб не вчепитися в його груди, перевірити, чи на місці органи, якщо мене щойно випатрали всього, за чотири фази. Але йому сподобалося не менше, ніж мені. І я була там. Я б ні з чим не сплутала цей ентузіазм. Але, може, вся річ у чурамі. А якщо я хочу поговорити? Тоді милості прошу, але це ще не означає, що я мушу брати участь в цій розмові. У нас обох є свої межі, і це буде моя. Від його тону, який не передбачав суперечок, у мене все всередині перевернулося. Я погоджуюся, що мені погано вдалося підтримувати дистанцію. Якщо сьогоднішній витівкою ти мала намір перевернути мою увагу, то вітаю. У тебе вийшло. Не розумію про що ти. Я скинула ноги з ліжка. Потрібно було знайти чоботи і забратися звідси, поки я не виставила себе ще більше дурною. Виявляється, я не можу довіряти Ліаму, який не повідомив про смертельну небезпеку. І не можу довіряти Ріанон, яка недостатньо добре тренувала тебе, оскільки Барлоу так легко поклав тебе на лопатки. І з цього моменту я все беру на себе. Що береш на себе? Я примружилась. Все, що стосується тебе. Наступного дня, у годину, коли ми займалися польотами, якби не завивали, Криваві вітри, ксаден викликав мене на мат. На щастя цього разу сорочці, тому мене не відволікало те, що під нею. Ні, мало того, що він одягнув бойовий захист і чоботи, він і озброївся до зубів, не менше, ніж десяти кенджалів у десятках піхов. Це ж токсично, що мене так приваблює його вигляд, напевно. Але варто лише глянути, і температура сама так і підскакує. «Не бери своїх кенджалів», – сказав він, і майже десяток вершників озирнулися на нас із інших матів. Хоча Бліам тренувався в парі матім від нас з Дайном, більшість загонів теж зібралася тут, користуючись раптовим вільним часом, тому, на щастя, всі були зайняті тренуванням замість того, щоб вирічитись на нас. Але ж ти озброєний. Я виразно показала очима на його численні піхви. Або ти мені довіряєш, чи ні. Він злегка закинув голову ще більше, оголюючи мітку, що в'ється по його шиї. Ті самі, що я пестила рукою, коли він притискав мене до фортечної стіни більше місяця тому. Так, усе, не думати про це, але моє тіло згадувало легко. Я зробила довгий видих, підійшла до краю мати, дістала всі свої кинджали і всі виграні і виклала їх на підлогу. Розброїлася. Тепер задоволений? Я обернулася до нього і підняла руку. Довгий рукав приховував бинт на руці, але рана нагадувала про себе. Хоча можна було б почекати пару днів, доки в мене рука не відновиться. Швитягли, але взагалі було й гірше. Ні, він похитав головою. Оголив один із кинжалів і рушив на мене. Ворогам насрати, поранена ти чи ні. Вони цим користуються, якщо не знаєш. Як боротися через біль за напасти ж нас обох? Ну гаразд. Я роздратовано змінила стійку. Звідки йому знати, що мені завжди боляче? Це вже моя зона комфорту. Ну ти маєш рацію, визнаю. Ну, дякую за великодушність. Хмикнув він, і я постаралася придушити хвилю тепла внизу живота. Він підняв руку долону вгору, показуючи мені клинок з напрочуд коротким лезом. Проблема не в тому, як ти б'єшся. Ти швидка, і сердня стала дуже стійкою. Проблема в тому, що в тебе занадто легко відібрати кинжали. Тобі потрібна зброя під твою статуру. Хоча б не казав під твої слабкості. Я розглянула кинджал в його руці, красивий, із міцною чорною рукояткою, гранованою тирськими вузлами, старовинними фічними рунами, що складалися із заплутаних спіралей та переплатінь. Цей меч явно довели до смертельної досконалості. Вражає. Він твій. Я підвела голову, але в оніксових очах не було ні натяку на брехню чи жарт. Я добув його для тебе. Куточки його губ злегка зігнулися. Що? У мене розкрився рот і стиснулися груди. Він витримав час, щоб здобути для мене ніж. Чорт, про такі почуття я справді не просила. Теплих, що збивають з пантелику почуття. Ти чула, бери. Прокотнувши несподівану грудку в горлі, я взяла в нього клинок. Хто його зробив? Знаю потрібних людей. У квадранті у мене піднялися брови. Ти здивуєшся, кого тільки не впізнаєш тут за три роки. Посмішка вже змикала куточок говорота, і я відкрито витріщалася на неї, не відразу згадавши, де ми. Неймовірно. Я похитала головою і повернула клинок йому. Але ж ти знаєш, я не можу його прийняти. Нам дозволено мати тільки зброю, ту, яку ми виграємо. Дозволялися лише виклики чи змагання. Я вже давно придивлялася до одного арбалета, але поки що погано ним володіла. Саме так. Він усміхнувся на частку секунди, а потім налетів швидше, ніж я уявляла можливим. Він був навіть швидше займоджен. Коли вибив? З-під мене ноги одним ударом, спритно поставивши на мат. Легкість, якою він поклав мене на лопатки, одночасно й жахала і неймовірно заводила, особливо якщо, враховуючи вагу його, стегон на моїх. Потрібна вся сила волі, щоб не підняти руку і не прибрати локон, що вибився, а його чоло – це була помилка. Що ж, цей спогад мене хоч би остудив. І що ти намагаєшся довести своїми прийомами? Запитала я, чудово розуміючи, що він навмисно не став вибивати з мене дух. На мені зараз десяток таких линків, тож починай мене розброювати. Він саркастично підняв брову, якщо тільки не знає, що робити з противником, коли він на тобі. Але це вже зовсім інше питання. Я знаю, що робити з тобою на мені. Тихо огризнулася я. Він опустився до мого вуха. Тобі не сподобається, що буде, якщо спробуєш мене зіштовхнути. А може сподобається? Я повернулася так, щоб тільки трохи зачепити губами його вухо. Він відсмикнувся і, жар в його очах, казав мені, що він добре знає, в якій позі ми знаходимось. Обезброй мене. Раніше, ні, ніж я перевірю цю гіпотезу на очах у всього залу. Цікаво, ніколи не вважала тебе екзибіціоністом. А ти ж товфний дізнаєшся. Його погляд опустився на мої губи. Ти ж начебто сказав, що поцілунок був помилкою. Мені було начхати. Хай на нас дивляться хоч увесь квадрант, якщо він поцілує мене знову. Він і був. Ксаден посміхнувся. Я просто Чу тебе, що ножі – ще не єдиний спосіб обезброїти супротивника. Скажи, Вайленс, ти обезброєна? От нахабний засранець. Я бирхнула і почалася виривати ножі з піхов, відкидаючи через мат, а він спостерігав з нетерплячої іронії. Потім я зімкнула ноги на його стегнах і силою перекотилася вліво, поклавши його на спину. Звичайно, він піднявся, навряд чи так легко, лаштувалася б зверху, якби він сам цього не хотів. Але я все одно дала, що притиснула його до підлоги і продовжила виймати інші кенжали. І нарешті, сказала я з усмішкою, притулившись, притул до нього і вихопила кенжал з його рук. Дякую. Коли я заволоділ останнім ножем, Ксаден уперся руками в мат і відштовхнувся з нереальною силою так, що я злетіла і знову вп'ялася спиною в мат. Це, я намагалася відповісти, цей прийом вразив мене до глибини душі, а Ксаден опинився між моїми ногами. Я всіма силами намагалася не притиснутися до нього, щоб переконатися, чи справді він вважає той поцілунок помилкою. Нечесно застосовувати свої сили на маті. Магічні, сексуальні, неважливо, все одно нечесно. Це різні речі. Він схопився на ноги і простяг руку. Я прийняла її і підвелася, відчуваючи, як паморочиться в голові. Не зараз, потім. Втратиш голову. Еметеріо не дозволяє користуватися силами, щоб рівняти шанси на викликах. Але у житті шанси зовсім не рівні, і тобі треба вчитися користуватися всім, що є. Я мало що можу, крім як заземлюватися, закриватися і переносити повітрям клаптик пергаменту. Я прибрала один з моїх кенджалів у піхви, потім зібрала речі. Усі були чудові і позначені різними рунами. Який жаль, що так багато від тирської культури відійшло у небуття під час об'єднання, включаючи більшість рун. Я навіть не знала, що вони означають. Що ж, схоже, доведеться попрацювати і над цим. Він зітхнув і прийняв бойову стійку. А тепер виправдай своє прізвисько і постарайся в мене вбити. Люти пролетів, злившись у єдину пляму втоми. Кожну вільну мить мого дня, і Дайн не раз скриготів зубами, коли командир крила забирав мене з тренувань, бо мав плани нескінечно важливі. Ті, що зазвичай кінчалися тим, що мене щоразу приділяли на маті. Але треба сказати, він зі мною хоч би не нянчився як Дайн і не підігравав як рянон. Він доводив мене до абсолютної межі на кожній зустрічі, але надалі зазвичай залишаючи задихатися безхребетною калюжею поту на підлозі спортзалу. Тут зазвичай і Моджин і нагадувала, що мені час качати м'язи. Я ненавиділа їх обох. Якби. Важко посперечатися з результатами, коли вчиться перемагати найсильнішого бійця-квадранта. Я поки що з ним не справлялася, але мене це не хвилювало, зате це означало, що він не піддається. Ще він мене більше не цілував, навіть коли я підштовхувала його до цього. Березень пройшов разом із численними футами снігу, які доводилося прибирати з палацу перед кожним ранковим шикуванням. А хвилини, коли горів слід на спині, здавалося, що я випорхну з власної шкіри, якщо потік енергії не вгамується, нагадували, що в мене досі немає печатки. Минуло майже три місяці. Щоранку я прокидалася з думкою, чи не сьогодні нарешті спонтанно спалахну. Шарла Гюнтер запитував капітан Фіцгібонд, а руки його звично ковзали, по замерзлому пергаменту. Цього тижня потеплішало, але не набагато. І мушин веді. Ми передаємо їхні душі Малику. Веді? Піднявши брови, перепитала я Аріанон вже після побудови. «Я погано його знала, тому що він перебував у другому крилі, але ім'я все одно викликало шок. За чутками він був один із найкращих. А ти не чула?» Вона затягла на шиї плащ з хутряним підбоєм. «Вчора його початка маніфестувала посеред року кара, і він згорів. Він спалив себе вщент?» Вона кивнула. «Тара каже, кар вважає, що він отримав вогонь, але той пересилив його і спалахнув як сірник». Додав Ридок, мабуть радієш, що твоя печатка ще приховується, га? Приховується, це легко сказано. Крім здібності, про яку мені навіть пошепотітися було не можна, я виявилася тим, що так ненавиділа моя мати. Посередність, навіть Тейрн чи Андарна не могли мені допомогти. Печатка залежить тільки від мене, і я, очевидно, не справлялася, про що постійно нагадував, палаючи слід на спині. Крихітна потайна частина мене сподівалася, що здатність ще не виявилася, тому що надто відрізняються від інших. Не просто корисна, а й значна, як у Бренена. Мені щось дуже захотілося пропустити сьогодні урок, пробурмотіла Ріанон, дмухаючи в долоні, щоб зігрітися. «Не ходити», – дорікнув Дайн, пронизаючи нас поглядом. «Залишилися лічені тижні до битви загонів, і що перемогти нам потрібен кожен із вас». І Можен пирхнула. «Киняйтос! Всі знають, що друге крило має загину секції хвоста, які зробить усіх нас. Чи не бачиш, як вони проходять смугу? Не сумніваюся, вони навіть зараз там, хоч вже замерзло. Ми переможемо, з рішучим кивком оголосила сяма, наш старший офіцер. Може Соренгай і сповільнить нас на смузі? Вона поморщила ніс із гробинкою. Те на частині здібності з її темпами? Ну дякую, я склала руки на грудях. Зате закриватися, напевно, я вміла краще за них усіх разом взятих. Зате навички Ріанон все це компенсують злишком, продовжила Сіана. І всі ми знаємо, що Ліам і Хітон винищують на матах будь-кого. Залишаються лише лютні маневри і завдання, яке придумують цього року командири Крила. О, всього-то! А я думав, буде складно. Сарказм Рідука заслужив важкий погляд від Дайна. «У вас залишилося 10», – сказав дайно оглянувши присутніх. «Разом із нами лише 12, а значить, ми вже відстаємо від пари інших загонів. Але, думаю, ми потягнемо». Минулого тижня ми втратили двох новеньких, коли на інструктажі маніфестував друг і обидва на секунду заумерли на смерть, мали не затягнувши за собою Рідука. Його лікували від омороження, але хоч інвалідом він не став. Тепер від групи, яку перевели до нас після молодьби, залишилося лише Надін та Ліам. Але щоб впоратися, ви повинні вчитися. Дайн підняв брови, дивлячись на мене. А ти особливо. Печатка зовсім не завадить. Ти знаєш. Ти вже задумуєшся. Він ніби не міг вирішити стані часу, як до мене ставитися, як до першої, що відстає, або як до дівчини, з якою разом ріс. Я ненавиділа цей підвішений стан між нами, якийсь неприємний накшталт після душу одягнутися до того, як витерся. Але все-таки це Дайн. Він хоча б нарешті почав мене підтримувати. Сьогодні вона пропустить урок кара, перебив Ксаден, з'явившись за соєром, який відразу ж забрався з дороги. Ні, не пропущу, похитала її головою і постаралася не зважати на сплеск адреналіну на його вигляд. Вона має піти на заняття, заперечив Дайн, стиснувши зуби. Послухайте, якщо Крило не має важливих справ для кадета Соренгайла, їй вже на користь розвивати свої навички володіння силою. Думаю, ми обидва знаємо, що на тому році вона нічого не покаже. Вже показала б, якби справа була тільки в цьому. Погляд, який ксаден, зміряв Дайна, я не побажала б і гіршому ворогу. Чи не гнівний і навіть не обурений, він виглядав роздратованим, ніби скарги Дайна були нижчими за його чоботи. Хоча, звісно, з нашої ієрархією так і вважалося. І так, у нашого крила є справи важливіші для неї. Сер! Мені просто не хотілося, щоб вона навіть один раз не попрактикувалася в силі, і як командир загону. Він не знав, що Ксаден на додаток до спарингів давав мені й уроки володіння силою. На славу дан. Зітхнув Ксаден, згадуючи богиню війни. Він дістав із кишені плаща годинник і поглянув мені на долоні. Візьми Соренгайл. Я поглянула на обох і пожартувала, що вони не можуть улагодити між собою Якось без мене, але на це можна було й не сподіватися. Щоб заощадити час, я по думки вперлася ногами в підлогу бібліотеки. Навколо заструмилася розпечена сила, піднімаючи мурашки на руках і волосся на потилиці. Піднявши праву руку, я уявила, як сила сплітається між пальцями. На шкірі розпускалися маленькі розряди, коли я надавала енергії форму, створюючи з неї окремі рухи, які спробувала протягнути через кілька футів, що відокремлювали мене від Ксадена. Різка затримка, ніби щупальця моєї чистої магії вперлися в стіну, але потім та піднялася, і я натиснула, утримуючи палаючу руку під суворим контролем. В голові затріщало і зашипіло, ніби там тліли вугілля, що мирало в багатькій, коли сила торкнулася долоні Ксадена, але я таки зімкнула уявний кулак на годиннику і потягла на себе. Які ж вони були важкі? Ти впорайся, підбадьорила Ріанун. «Не заважаю їй зосереджуватися», – дорікнув її Сойер. Годинник був, пірнув до землі, але знову його підхопила, потягла за енергію, як за мотузкою, і вони полетіли до мене, і я впіймала їх лівою долоною раніше, ніж вони тріснули мені на носі. Ріанон рідок заплескали. Ксаден підійшов і взяв годинник у мене з пальців, сунувши назад у кишеню. «Ось бачиш, потренувалася, а тепер на нас чекають справи». Він поклав руку мені на і повів геть. «Куди ми?» Я ненавиділа своє тіло за те, що воно вимагало притиснутися до нього у відповідь, але варто було припасти руці, як її відразу стало не вистачати. Гадаю, під плащем у тебе нельотний костюм. Він відчинив мені двері до гуртожитку, і я війшла. Його робу був таким простим, не просто завченим, а немов частиною натури, що суперечила, ну, всьому, що я про нього дізналася? Я зупинилася, дивлячись на нього, як вперше в житті. — Що? — спитав він, зачиняючи за нами двері, щоб урятувати від пекучого холоду. — Ти відчинив двері переді мною. — Від звичок відвикнути важко. Він знизав плечима. Батько казав, що... Він різко всікся, підвів очі, всі м'язи в його тілі напружилися, як перед нападом. Побачивши вираз його обличчя, в мене заболіло серце. Це вираз я добре знала — скорбота. Не думаєш, що сьогодні якось прохолодно для польотів? запитала я, намагаючись допомогти зі зміною теми. В його очах стояв такий біль, що не помре ніколи такий, що накриває непередбачуваною хвилею і захоплює узбережжя без пощади. Він моргнув і її як не було. Я тебе почекаю. Я кивнула і поспішила передягнутися в шкіру з хутром, видану нам для зимових польотів. Коли я повернулася, на обличчі в нього була непронизлива маска, і я зрозуміла, що сьогодні мені більше дверей притримувати ніхто не буде. Ми пройшли порожнім двором, кадети поспішали на уроки. Ти мені не відповів. Про що? Він не відводив від дворіт, що вели до дороги на льотне поле, і мені довелося мало не бігти, щоб стигати за його широкими кроками. Про льотну погоду. Третьокурсники сьогодні літають. Каорі та інші професори вас просто шкодують, бо на носі битва загоні і вам потрібно вправлятися з силами. Він штовхнув ворота і я поспішила за ним. А мені ніби не треба. Мій голос, Лунко, відгукнувся в тунелі. Виграти битву загонів дрібниці в загальному плані, а загальний план зберегти тобі життя. Наступного року ти потрапиш на фронт раніше за інших. Магічні вогні грали на карбонових рисах його обличчя, відкидаючи зловісні тіні. Також, що буде наступного року, повторила я, коли ми вийшли на той бік і мене відразу засліпив сніг. Кучугури з боків від стежки стояли вище за людський зріст. Я потраплю на фронт неминуче, невідомо, скільки Згейль та Терн витримають один без одного. Настільки я розумію, нам обом доведеться піти на жарту, щоб допомогти їм. Самому йому це явно не догоджало. Але я це чудово розуміла. Після трьох років у квадранті і мені хотілося б забратися звідси подалі. У мене впало серце. Я раптом зрозуміла, що скоро буду на його місці випускатися, не маючи влади над тим, що зв'язок наших драконів визначає майбутні призначення. Я кивнула, не знаючи, що ще сказати, і ми підійшли до сумоги перешкод у дружній мовчанці. Друге крило, зауважила я, дивлячись, як по ній гасає загін із відділення хвоста. Упевнений, що не хочеш потренувати тут свої загони. У нього здійнявся куточок рота, беземоційний фасад дав тріщину. Коли я був першокурсником, теж думав, що перемога тут – це пік всього. Але на третій рік все бачиш інакше, його щелипа напружилася. Просто скажемо, що самі ігри набагато смертоносніші. Ми попрямували до сходів, що виходило на льотне поле, але ними вже спускалися люди, і я зробила крок у бік, поступаючись їм дорогою. Коли вони наблизилися, серце ніби підскочило до горла, і я... Виструнилися настільки смирно. Комендант Панчик та полковник Айтос. Спустившись першим, батько Дайна посміхнувся до мене. «Вільно. Непогано виглядаєш, Валет. Бачу льотну лінію». Він показав на своїй вилиці ті самі смужки, що залишилися від льотних окулярів. «Мабуть, багато часу проводиш у повітрі». «Дякую, сер. Так, я розслабилась, але не до кінця. У Дайна теж все добре. Цього року він командир мого загону». Він розповідав. Усміхнувся полковник з поглядом таким же теплим, як у Дайна. «Міра про тебе питала, коли ми були проїздом біля Південного крила минулого місяця. Не хвилюйся, на другий рік ти отримаєш право листування і зможе підтримувати з нею зв'язок. Впевнений, ти за нею сумуєш». «Щодня», – кинула я, пригнічуючи почуття, що наростали викликані цим визначенням. «Куди простіше вдавати, що за стіною ніхто не чекає, ніж страждати без сестри?» «Ксаден напружився, коли зі сходів зійшла мати. От прокляття. Мамо вирвалося в мене, вона обернулася, і ми зіткнулися поглядами. Пройшло більше п'яти місяців з нашої останньої зустрічі, і хоч мені хотілося бути такою ж стриманою, як вона, так само тримати почуття у вуздечці я просто не могла. Я не така, як вона, як Міра, я дочка свого батька. Оцінюючим поглядом вона зміряла мене з ніг до голови, поглядом і генерала, і колишнього кадета Базгіата, і після завершення огляду тепла в її очах не з'явилося. Чула в тебе, не виходить належним чином опанувати силу. Я моргнула і машинально відступила, наче відстань врятувала б мене від цього крижаного докору. Вперше я була рада, що не маніфестувала печатку, не дала їй приводу хвалитися. З таким драконом, як Терн, я чекала на більше. Вона вигнула брову. Інакше все ця неймовірна та заповітна сила буде. Її зітхання стали клубом пари. Марно витрачена. Я щосили боролася з розтанням грудки в горлі. Так, генерал. Втім, нещодавно ти стала темою для розмови. Тепер її погляд ковзнув по моїй маківці, я зрозуміла, що вона дивиться на зворушену сріблом косу, як вважала міткою прокляття і радила мені зрізати. Так, вона справді мене обговорює? Ми тут всі гадаємо, які сили ти здобула, якщо отримала від золотого дракона. Її губи склалися в посмішку, яку вона, напевно, вважала доброю, але занадто добре її знала, щоб повірити. Ні. По всьому тілу прокотився ректерна. Не говори Поки нічого, я провела язиком по нижній губі, що розріскалася. Зима під час польотів не шкодує. Андарна каже, що пір'юхвости відомі не транслювати силу вершнику. Тільки передавати безпосередньо, але про це я промовчала. Ось чому вони рідко зв'язуються з людьми. Навіть ніколи, клинився батько Дайна. Ми, до речі, сподівалися, ти попросиш свого дракона дозвіл дослідити її. Суто академічного інтересу зрозуміло. Мені на мить стало погано. Цілий НАТО тикатиме і мацатиме андарно боги знають, як довго, щоб наситити свій академічний інтерес. І вони того, дивися, натраплять на незвідану силу молодих драконів. Ні, дякую. На жаль, не думаю, що її це влаштовує. Вона досить скритна. Шкода, сказав полковник Айтос. Ми вели переписувачам вивчити питання відразу після молодьби, але все, що вони знайшли в бібліотеці про сили пір'яних хвістів багатовікової давності, що дивно, тому що я не пам'ятаю, як твій батько займався другим Кроулендським повстанням і хоч згадував про пір'яних, але я не можу знайти потрібний том. Він почухав потилицю, мати дивилася на мене з очікуванням, ніби питала, не питаючи. Сумніваюся, що він встиг закінчити дослідження саме цієї теми до смерті, полковник Айтос. Я навіть не знаю, де його записи. Я придумала на ходу, я добре знала, де його записи, в єдиному місці, де він проводив години, після відбою. Але щось у застереженні Тейрна не давало цьому зізнатися. Який жаль, мама видавила чергову усмішку. Але рада, що ви живі, кадет Соренгад. Вона зиркнула в бік і погляд відразу звернувся з таллю. Нехай ви проводите час з більш ніж сумнівним суспільством. Чорт, чорт. Я не могла заступатися за Ксадена та виставляти його слабким. Не могла навіть подивитися на нього, не видавши матері. Кому насправді вірна, не видавши це самі собі. «Мені здавалося, що ці питання ми залагодили роки тому», – сказав Ксаден тихо, але відчувала, що він тягнутий як струна. «Хм!» Мама повернулася до цитаделі, не приховуючи чистої зневаги. «Постарайся освоїти хоч якусь печатку, кадет Соренґайл, не ганьби свій рід!» «Так, генерал!» Її неформальна фразочка відчувалася важче, ніж я готова визнати. Підкошувала впевненість, яку я видобувала майже вісім місяців і скрупульозним старанням. «Радий був тебе бачити, Вайлет! Батько Дайна на прощання обдарував мене усмішкою, що співчуває, а панчик взагалі не звернув уваги, намагаючись нас за мамою. Піднімаючись сходами, я не сказала ксадину ні слова, але з кожним сходинкою злісна ростала, наростала, поки на горі скелі я не стала вже просто грудкою гніву. Ти не розповідала їй, як пережила напад у спальні. Він не питав, а стверджував. І це я не про твоє переможне явище. Я добре знала, що він мав на увазі. Я з нею не бачусь, і ти сам велів нікому не розповідати. Не думав, що у вас такі стосунки, сказав Ксаден, напрочуд м'яко, коли ми попрямували каньйоном до льотного поля. А, нісенітниця, кинула я, намагаючись звучати якомога недбаліше. Коли померта, то вона майже цілий рік не звертала на мене увагу. Згуб зірвалася самозвинувачуючий смішок. Майже не відрізнялося від усіх тих років, коли вона на силу мене терпіла, тому що я не така ідеальна, як Бреннан. Не така войовнича, як міра. Не варто було це вивалювати. Такі думки про сім'ю тримають за зачиненими дверима, щоб на публіку виходити з та ідеальною репутацією, як у обладунках. «Значить, вона погано тебе знає», – зауважу Ксаден, прискорюючись, щоб встигнути за моїми швидкими кроками. Я пирхнула. Або бачить мене скрізь. Проблема в тому, що я сама не знаю. Занадто намагаюся дістатися до неможливої планки, яку вона ставить собі. Хоч мені на цю планку начхат. Я пронизила його поглядом, примружившись. Про що ти казав? Що за запитання, які вирішили багато років тому. Просто нагадав, що я вже заплатив за свою вірність. Його чоло насупилось, але дивився ксаден вперед кудись далеко. Яку ціну? Питання вислизнуло раніше, ніж я встигла замкнути свій балакучий рот. Тут же згадалися слова Дайна, що Оксадена Ксадена вистачає причин не прощати свою матір. Кордони Вайленс. На мить він схилив голову, а коли підняв погляд, на обличчі була непронизуюча маска пофігізму, яку він довів до досконалості. На щастя для нас напруга вже пішла, а в полі попереду приземлилися Терн Ізґаель у сопроводі маленького блискучого дракона, побачивши якого я відразу розпилася в посмішці. «Сьогодні ми літаємо усі разом?» – запитала я слідуючи за ним до трійці. «Сьогодні ми всі вчимося. Тобі треба навчитися залишатися в сідлі. А мені – зрозуміти, чому тобі це так важко», – відповів він. «Андарні треба навчитися не відставати. Терну працювати у згуртованому строю, коли всі дракони, окрім згаель, бояться до нього наблизитися». Терн грізно пирхнув. «А чому вчиться Згайель?» – запитала я, розглядаючи велику синю драконицю. Ксаден посміхнувся. «Вона веде майже три роки. Тепер їй час навчитися або хоча б попрактикуватися в цьому. Тепер пирхання терна, підозріло нагадувала сміх, і згаель зубами в парі дюмі від його горла. Відносин драконів розуму незбагненні, пробурмотіла я. Так, ти спробуй у людських розберися. Такий жорстокий, але менше вогню. Він схопився в сідло з такою легкістю, що я заздрила. А тепер уперед.